פרק ב' התקוששו וקושו הגוי לא נחשף וטרם לדת חוק כמוץ עבר יום וטרם לא יבוא עליכם חרון אף אדוני וטרם לא יבוא עליכם יום אף אדוני. בקשו את אדוני כל ענבי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו צדק בקשו ענווה, אולי תישא תרו ביום אף אדוני. כי עזה עזובה תהיה, ואשקלון לשממה, אשדות בצהריים יגרשוה, ועקרון תעקר. הוי יושבי חבל הים, גוי כרתים. דבר אדוני עליכם, כנען ארץ פלישתים.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 ויית ידו על צפון ויעבד את אשור, ויישם את ננבה לשממה, צייה כמדבר. ורבצו בתוכה עדרים, כל חייתו גוי, גם קעת גם קיפוד, בכפתוריה ילינו. כל ישורר בחלון, חורב בסף, תאריזה ערה.